Tehát János Evangelium a 18. fejezet és a 12. verstől. Előtte azt láttuk, hogy Jézus a gecsemáni kertben van, és Júdás hozza a katonákat, elfogják, megkötözik, és viszik Jézust Annás és Kajafás elé, aztán majd látjuk őt, nem sokára Pilátus előtt is. Olvasom akkor a 12. től a 14. versig. Katonai csapat, az ezredes és a zsidók, tem, zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, és ugyanis, ez ugyanis a apósak volt Kajafásnak, aki főpak volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Tehát Jézust elfogják, látjuk, megkötözik őt, és ne gondold azt, hogy, hogy Jézust erőszakkal kellett elfogni. Ugye ezt láttuk az előző órán, hogy Jézus előáll, amikor megkérdezik hogy, hogy, és megkérdezi tőlük, hogy kit kerestek, akkor ő bátran ugye előállt, és azt mondta, hogy, hogy én vagyok. Láttuk, ahogy a, a katonák, az emberek, az őrség visszahőköl földre esik erre a kijelentésre, és, és látjuk ebben az egészben azt, hogy Jézus odaadja magát. Hogy nem elveszik Jézusnak az életét, nem elfogják őt, hanem önként adja oda önmagát. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, mert Jézus nem kényszerítették erre, hanem ő ezt szabadon megtette. Ő mondta Péternek, hogy hívhatnám az angyalokat, hogy, hogy harcoljonak értem. De ugye ő ezt nem teszi, mert tudja, hogy ez az az út, amin mennie kell. Ez az ember megváltásának az útja. Nincs más út, csak az, hogy Jézus meghal a világ bűneiért. Amikor Jézus tusakodott a kertben, a getsemányi kertben, akkor ugye így imádkozott az Atyához. Hogyha lehetséges egy másik mód, ha, ha lehet egy másik útja annak, hogy az ember meg legyen váltva. Jézus kérte azért, hogy vedd el tőlem ezt a poharat. De ugye nem jött válasz, nem történt, nincs egy másik megoldás. És Jézus ebben ugye önként odaadja magát, és megcselekszi azt, amit az Atya akart, amire az Atya elhívja. És aztán ugye Jézust elfogják és viszik Annáshoz, aki bár most nem a fő de valószínűleg ő volt az ilyen, mint azekben a krimikben lehet látni, vagy ilyen maffiás filmekben, tudod, akit soha semmikor senki nem lát, de mindent ő irányít. És, és valami ilyesmi lehetett. Ő volt a legbefolyásosabb, kapcsolatban, meg egyszerűen, a legbefolyásosabb, a leggazdagabb ember uh, uh, Jeruzsálemben. Ugye ebben az időben a római Róma, uh, a római birodalom nevezte ki a főpapot amely így igazából egy politikai hatalom volt. És, és a, a, a főpapságnak a megszerzése a, nagyon sok esetben egy ilyen licitálással, vagy egy ilyen, a, hát, ilyen korrupcióval fűződött össze. És ugye lefüzették Rómát a gazdagabb családok, hogy kik legyenek a főpapok. És aztán látjuk, ugye, hogy kajafás, ennek, ennek az embernek annánas, annásnak volt a, a, a veje. Ugye nem kell ehhez nagyon sok magyarázat, hogy a családban maradt a, a vezetés. És nagyon nagy valószínűsége, hogy az egész Jeruzsállemet, és a, ami a templomban történt, ugye, azok a visszaélések, amire Jézus ilyen nagyon dühös lett, ugye, amikor kizavarta az árusokat, a pénzváltókat, ugye, mindez a pénz, Mindez, ami ott befolyt, ez, ez ennek a családnak a zsebébe folyt be ez a pénz. Tehát egy nagyon, nagy, nagyon korruptak voltak, nagyon visszaéltek az ő hatalmukkal. Valószínűleg, amikor az emberek vitték az állatokat ugye bemutatni áldozatul főleg ugye ilyenkor a Páska ünnepén, és valószínűleg ez történetett, hogy azt mondta a pap, hogy hát ez az állat nem megfelelő, ez, mert hibás, ugye tudjuk, hogy hibás, vagy, vagy, vagy olyan állatot, ami, amiben volt valami sérül, és ezt nem fogadta el áldozatul. És ezért azt mondták, hogy hát akkor vegyél innen egy állatot. Ugye nézd milyen jó, pont van itt egy, egy áldozati bárány, egy áldozati galant, és, és ugye jó drágán, jó megszámították nekik, és azt adták el az embereknek. Aztán ugye azt az állat, amit az az ember vitt, azt nem betették, és aztán ugye azt is később eladták, ugyanúgy tökéletesnek. Tehát nagyon korúk, nagyon, vissza, nagyon visszaértek az ő hatalmukkal. És Jézus most ez, ezek felé, az emberek felé megy, és ugye ők fogják, nagyon érdekes ez a kép, hogy elkezdik őt vizsgálni. Ugye elkezdik Jézusnak a tárgyalása. És milyen érdekes ez, mint az ószövetségben. Vitték az állatokat, az áldozati bárányt, hogy megvizsgálják, hogy van-e benne valami hiba. És ugyanezt történik itt is. Viszik Jézust, hogy megvizsgálják. És ott áll a főpapok előtt, hogy na, találjunk benne bűn, találjunk benne hibát. És ugye ez történik itt. Menjünk tovább, olvasjuk a 15. verstől a 16. versig. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájában. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtó, ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Itt már a tanítványok elszélednek. Jézust elfogják, mindenki megijed, elszaladnak, és Péter is egy másik tanítvány, aki valószínűleg János így lehet, követik Jézust egészen a főpapnak a házáig, az udvaráig. Nem tudjuk miért, de ez a tanítvány, aki talán János, ő valahonnan ismerte a főpapot és a, a, a családját, a, a szolgáit, és ez ő beviszi, elrendezi, hogy Péter is bejuthasson az udvarba. Ez később lesz fontos, hogy Péter ott lehessen, hogy, hogy ugye meg fogja tagadni Jézust, a kakasnak majd meg kell szólalnia, de Péternek ott kell bent lennie. Ugye Isten figyel a részletekre, hogy minden, minden megtörténjen. Nézzük tovább, 17-től 18-ig. Az ajtót őrző szolgáló lány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is, de ő így felelt. Nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek, Péter is ott állt köztük, és melegedett. Péternek az egész élete egy, egy nagyon jó kis tanulmány, hogy milyen-milyen hogy jellem volt, aztán majd Isten ugye az ő kezében milyen formája Pétert. Nagyon -e sokat tanulhatunk belőle. Nem véletlenül van ez lejegyezve, hiszen, hogy Isten azért is, mutatta, vagy iratta ezeket a történeteket le. Péter biztos annyira nem örül neki, mert mindenki az ő bukásán csámzsög egy picit, ugye mindenki ezt olvassa évszázadok óta, de mi ennyit tanulhatunk Péternek az életéből. Mert nézd meg, milyen az ő élete, vagy hogyan is érte az ő életét. Az előző órán egy picit védelmeztem őt, hogy azért ő mindig mondjuk, hogy hát így Péter, úgy Péter, de hát ő csak azért neki ment ott a, tudom, több száz embernek, és ugye levágja a szolgának a fülét, Bár persze tudjuk, hogy ez nem volt kedves az úr de, de Péterben benne volt ez a bátorság, ez a vehemencia, egy férfias jellem. De látjuk Péterben az egész életében ezt a, ezt a keszekuszaságot, ezt a Foltrönt, Holland, hogy, hogy időnként ilyen, ilyen hatalmas kijelentései vannak, meglátásai, felismerései. Mondja Jézusnak, hogy akkor ott van a hajóban, hogy bűnös ember vagyok, távozz tőlem. Vagy azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És, és aztán a következő napokban, pillanatokban pedig azt mondja Jézusnak, hogy hát Isten, menj, te nem hallhatsz meg. És ugye folyamatosan Valahogy ez ott van az ő életében. Azt mondja Jézusnak, amikor Jézus mossa a lábait, nemrég nem ugye néztük ezt itt vasárnap, hogy ne, te nem moshatod meg az én lábaimat, hát nehogy ezt megtedd. És akkor Jézus azt mondja, te akkor semmi közöd nincs hozzám. Hát akkor, Uram, mosd meg egészen, akkor, akkor tessék, itt vagyok. És ugye ez a, ez a mindig fönt, aztán héten lesz ott vannak a hegyen, ó, milyen jó itt nekünk, itt van, csináljunk három, három sátrat, és akkor megszólal, akkor már az atya a tovább, és akkor megszólal, hogy na, itt az, e, itt az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És e, ez a, ilyen, ilyen Péter, ez az ő élete. Ilyen fönt-lent, fönt e, És talán látod hogy te is magadra ismersz, hogy, hogy hát igen, sokszor én is ilyen vagyok, hogy nagyon... Gyors, gyorsan reagálok dolgokra, sokszor megvan bennem ez az indulatosság, hogy felkapom esetleg a, a, a vizet, hogy nagyon hirtelen vagyok, nagyon hirtelen tudok pozitívan is reagálni, és nagyon lelkes tudok lenni bizonyos helyzetekben bizonyos dolgokért, aztán ott van esetleg egy pár nap múlva már úgy mégis csak azt mondom, hogy nem, mégsem kellett volna ezt bevállalnom, de, de Péter egy jó példa erre, hogy ugye Miért is volt ő ilyen? Ugye azért, mert ezt az embert az érzései vezetik. És ha az érzéseink után megyünk, vagy ha az érzéseink alapján éljük az életünket, akkor pontosan ugyanak leszünk, mint Péter. És ugye ezek fognak ismétlődni. Hogy jaj, nagyon szeretlek Jézus, következő pillanatban pedig Hát nincs is annyira kedve dologhoz, hogy ja, Jézus, én szolgállak, én követlek, én mindent megteszek, meghalok érted. Ja, mégis mégiscsak itt van egy szolgálólány, aki azt mondja, hogy ismerlek, hát akkor mégsem. Ugye <gül> ez veszélyes lehet számomra. Pétert az érzései vezetik. Hát, egy tipikus ember, egy tipikus példa az embernek, hogy milyen az, amikor az érzések irányítják az életünket. Uh, Ilyen, ilyenek vagyunk, ilyen az ember. És lehet, hogy nem vagy, nem vagy ennyire kihegyezve erre, lehet, hogy nem vagy ennyire ilyen érzelmes ember, de, de nagyon is befolyással vannak ránk az érzéseink, az érzelmeink. És Krisztus nélkül, hogy ezek nagyon veszedelmesek tudnak lenni. Ü, Krisztusban ja, ezt Isten elkezdik formázni. De, de még így is sokszor, ugye, elvihetnek minket. Így látod, Pá Péter is ott van Jézushoz közel, de mégis milyen sokszor ez, ez elviszi őt. De ott van ennek az ellenkezője Jézus. Ugye, ami, a, ami célunk, hogy, hogy őre hasonlítson. Emlékszel a 13. fejezetnek az elején, az nagyon megragad bennem, azt olvassuk Jézusról, hogy a készülnek a húsvét ünnepére, és az első versben azt olvassuk, hogy húsvét ünnep előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie világból az atyához. Jó lehet, szerette az övéit a világban, szerette őket mindvégig. És ezt nagyon szeretem Jézusban ez az állandóság. Ő szerette az övéit mindvégig. Mindig, az elejétől a végéig. És, és nem írja azt, hogy akkor, amikor Péter azt mondta, hogy nem ismerem őt, akkor nem szerette őt. Amikor Péter azt mondta, hogy nem most meg a lábomat, akkor nem. Jézus szerette az őt mindvégig. És ez nagyon, szerintem az embernek ez annyira fontos, annyira jó. Ez az állandóság. Hogy ez tudom, hogy ez mindig így fog történni. Hogy el, a, a, szeretjük ezt a biztonságot. Szeretjük, hogy tudjuk, hogy mi lesz. És tudod, Istennél ez olyan jó. Mert ő ebben teljesen kiszámítható. Tudhatjuk, hogy ő mind végig szeret. Hogy ő szereti az embert. Jézusnak az élete, a szolgálata ez mindig én állandó volt. Abban nem voltak kilengések. Nem voltak ilyen érzelmi hullámok, hogy ó, most nagyon szeretlek benneteket, aztán Á, most kevésbé. Hanem amikor ő tesz valamit, amikor most beszéltem már, hogy ugye kiűzi az árusokat például a templomból, hogy egy kötélből font, ami, ami csak egy ilyen kényelmetlen csípis, csípés volt ott az embereknek a hátsólyukon. Tehát nem egy ilyen bőrből és szörgeket és drótokat és sziránkokat tett bele, Jézus Jézust elverték, majd látjuk jövő héten, amikor ugye Pilátus megkorvácsoltatja, hanem ez csak úgy egy ilyen atyai fedés volt, egy ilyen kis dádál. De, de ő is ebben ilyen állandó volt. Ő... Nem voltak benne ilyen érzések. És sokszor mi gondolunk így Istenre, hogy ő ilyen. Hogy ő így gondolkozik. hogy Jaj, most biztos már nem szeret engem. Jaj, hogy ő most már biztos nem fog nekem megbocsájtani. De ugye mi vagyunk ilyenek, mert ezek a mi érzéseink. Mert én vagyok így, hogy hát most lehet, hogy, hát most lehet, hogy nem bocsájtok meg. Vagy tudom, hogy meg kéne, de... de de ez az embernek a gondolkodása, ez az embernek az érzései. De Istenben nincs ilyen. És, És ez nagyon, épp ezért nagyon fontos, hogy, ugye, hogy engedd, hogy az ige vezessen ezekben a dolgokban. Hogy az igének az igazsága, az igének a kijelentései irányítsanak. És amit az ige mond, amit Jézus mondott, mi abban állunk meg. És nem abban, hogy én éppen a jelenlegi pillanatomban, a helyzetemben, a körülményemben mit tettem, mi történt velem, hogy mit érzek. Hanem abban, hogy mit mond az ige. És hogy mit mondott Jézus. Hogy ő azt mondta, hogy, akkor ő az úgy van. De én nem érzem úgy. Ez nem baj. Ő ezt mondta. Igen, akkor ez az igazság. Jézus nem azt mondta, hogy amikor így is fogod érezni, akkor az lesz az igazság, hanem azt mondta, hogy ez az igazság. És tedd félre az érzéseidet, tedd félre, hogy mit tapasztaltál, vagy mit gondolsz, mit, mi az, amit te gondolsz, hanem mi az, amit az én szavam az én igazság mond. És tudod, ez az, amire Isten tanítani akar minket az életünkben, is és, és Péternek is ezt meg kellett tanulnia, hogy nézzünk az, nézzünk az igazságra, az ígére, az ő szavájára, szavára, az ő munkájára. És ugye ott lehetünk ebben, hogy hát nem érzem, hogy Isten szeret. Szerintem ezzel tusakszik a legtöbb ember, hogy Vajon Isten szeretel, Vajon Isten megbocsájt-e? Vajon Isten helyreállít-e? Vajon Istennek van -e erre kegyelme? Vajon van-e új lehetőségem? Újra e van-e Istennek erre még kegyelme? Van-e rám még türelme? Ezért fontos, hogy olvasd a Bibliát. Mert ha fogod, akkor meg fogod látni, hogy Istennek van. Nagyon szeretem az Ézsaiás 43. elsőtől től 3. versig. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd, a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, téged enyém vagy. Mikor a vízem mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsál, téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód és rengeteg ilyen igevelset fogsz találni, ahol Isten így beszél a népéről, az ő gyermekeiről, hogy, hogy nem kell félnünk, mert ő megváltott, ő elpecsételt, és, és szeret minket. És ugye végig mehetnénk most órákon keresztül az ilyen és hasonló igevelseket. De, de ragadj meg ezt, és maradj meg ebben, és ragaszkodj ehhez az igazsághoz, Hidd el, hogy amikor azt mondja az írás, hogy ő elveszi a bűneinket, hogy ő elveti azokat, hogy ő nem emlékezik meg azokról, akkor az igaz. És amikor, hidd el, amikor azt mondja, hogy gyere, hogy, hogy, hogy az igaz ember hitáltal él, hogy, hogy járjunk hitben, hogy, hogy ő ebben gyönyörködik, akkor, akkor hidd ezt el az úrnak, és állj meg ebben az igazságban. És ne próbáld. Kicsavarni, ne próbáld megmagyarázni, ne próbáld valahogy a teje oldaladra fordítani ezt. Hanem csak egyszerűen fogadd el úgy, ahogy van. És engedd, hogy ez az igazság formálja az életedet, és vezesse az életedet. Engedd, hogy, hogy, hogy ez az igazság legyen a központja az életednek, mert ez meg fog változtatni. Amikor, amikor ezt látod az életedben, amikor ezt látod Istentől, mert ez az, ami változtat. Majd látszik mindjárt Pétert. Mi az, amit Pétert megváltoztatta? Az az igazság, hogy Isten szereti őt. Az, ahogy Jézus ránézett, annak ellenére, hogy ő elárulta. És az elkezdte őt változtatni. És, és nincsen, más, nincsen más út erre. Ragaszkodj az igéhez. Ragaszkodj hozzá, és védd az életedbe. Sokszor el fogom még mondani. Olvast, olvast, meg olvast. Ah, de már, már olvastam. Nem maradok, olvast még. <gül> Hogy így, de de nem, nem értettem ezt. Nem baj, akkor menj tovább, és olvast a következő részt. Olvast az igét, védd be az igazságot. Ez ugyanolyan, mint a mai vasárnapi ebéded. Fontos. Ilyenkor nehéz ilyen délután jönni az alkalomra, de megebédelsz, és egy kicsit ilyen eltelítődsz. Ma volt nálunk jó kis édesség, madártáj volt, lányok nagy kedvence volt, gyorsan elfogyott, és, de ugye mennyire fontos. Te tudod, emlékszel, hogy mit ettél három vagy négy héttel ezelőtt, mondjuk szerdán, vagy vasárnap, vagy kedden? Nem emlékszel rá, de fontos volt, hogy meged, És fontos, hogy úgy a Ma táplálkoz. Most a mai emlékszünk, mert ez nagyon, nagyon finom volt. De pár hónap múlva nem fogsz már emlékezni rá a génysel. Úgyhogy, de vidd be az igazságot az életedbe. Mert tudod, annyi, annyi minden fog jönni az életedbe. Annyi hatással, annyi hatás fog érni. A gonosz mindig jön valamivel, mindig megpróbálja elvinni a mi gondolkodásunkat, a mi értelmünket, a szívünket. De lényeges, hogy állj meg az igazságban, hogy vidd azt be az életedbe, mert így fogunk, így fogunk győzedelmeskedni. Menjünk tovább akkor. 19. versről. A főpap pedig, a tanít, a főpap pedig Tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindjárt összejönnek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdez meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondták, mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arc ütötte Jézust, és így szólt, így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki, ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz, rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért üdsz engem? Itt ez a kép, amiről már beszéltem, hogy, hogy vizsgálják Jézust. Ő a, a páskabárány, akit, akit megvizsgálnak, hogy, mi, hogy találjanak benne hibát. És ugye ez a főpapnak a feladata volt, és most hallgatják, tanítványok, miről tanítottál, stb. stb. De ugye, nincs hiba benne. És ha elolvasod az összes evangéliumot, és az összes nézőpontot ezekről a helyzetekről, akkor ugye ott van, hogy nincs, nincs mit felhozni Jézus ellen. Jézus azt mondja, hogy én nem tettem semmit titokban. Én mindig a templomban, mindig a zsinagógában, mindig ott tanítottam, ahol voltak az emberek. Semmi olyat nem tettem, semmi olyat nem hirdettem, ami ti vádolnátok engem, vagy vádolhatnátok. És, és igen, megütik itt Jézust, más jelenikből tudjuk, hogy már verték itt, és kínozták már itt is. Ö, és ugye itt Jézus visszakérdezi, visszakérdez az ember, ezektől az emberektől, hogy ez akkor bizonyítsátok be. Nagyon érdekes, mert a, a törvény ezt mondta ki, hogy nem Jézus, nem a, a vádlottnak kellett ö, bizonyítani, vagy tanukat szólítani, hanem nekik kellett volna a vádlóknak, hogy bizonyítsák be azt, amit ők mondanak. És tudjuk, hogy próbálják, és Hamis tanukat hoznak, hogy, hogy Jézust bemársák, hogy Jézust meg tudják vádolni. Maga az egész folyamat, ami itt történik Jézus elítélésében nagyon érdekes, mert ugye, ahogy próbálják vádolni és hibát találni benne, de nem találnak benne semmit, igazából csak ők keverednek bele egyre egy rosszabb helyzetbe. És olyan, mint amikor egy ember ugye, meg, meglátja a hibáit, a bűneit, de nem, nem meri azt bevállal, bevállalni, vagy felvállalni, megvallani, hanem mindig próbálja azt átusolni, és próbálja vagy a, az igazságot a, úgy feltüntetni, hogy ő kijöjön belőle jobban. És hogy ők is ezt teszik, és egyre csak mélyebbre jutnak. Egyre, egyre, egyre sötétebb dolgokba belemennek. Ugye a végén már, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor már megvesztegetik ott az őröket is, hogy akkor azt nem mondják, meg mondják azt, hogy ellopták. Tehát egyre inkább csak süllyednek bele, és tudod mi ez? Ez az ő keménységük. Ez amikor valaki megkeményíti a szívét az igazságra, az igére, és csak próbálja valahogy, megragadni, valahogy kifordítani ezt az egész helyzetet, próbálja, próbálja úgy alkalmazni azt, hogy ez neki jó legyen. Szoktál, szoktad így az igét? Ez olyan szomorú, amikor így az emberek az igét úgy formálják, hogy na ezért teszem ezt. Látom, ezt mondja az iget. De érted, hogyha ezt innen nézed, és abba a fordításban is, amikor De nem, nem csavad ki. Ja, ezt teszik, így teszek az emberek, hogy csak próbálják valahogy, a, valahogy magukat kimenteni, hogy ne kelljen bevallaniuk. Ne kelljen meghajtaniuk a térdüket Isten előtt. És Dávidnak, Dávid egy jó példa erre, igaz? Amikor, amikor vétkezik Becsabéval, és, és aztán ugye megpróbálja az ő bűnét egy másik bűnnel eltakarni. Tettem valamit. Itt egy másik bűne volt betekarom, aztán egy harmadikkal, és, és ugye egy, egy teljes káosz lesz belőle, egy teljes, teljes anarhia. És a vége ugye a gyilkosság. A legmélyebb pontja a Dávidnak az életének. Mert egyszerűen csak harcol Istennek. És tudod, olyan egyszerű ez igazából. Mert Isten mit kér? Mit kér, hogy legyen egy bennünk egy ilyen töredelmes szív. Ő, ő szereti ezt a szívet. Amikor mi azt mondjuk, hogy Oké, okay, uram, vétkeztem. Oké, okay, uram, elrontottam. És, és bocsáss meg nekem, hogy uh, Isten nem, nem kér többet. És csak azt mondja, gyere így hozzám, és, és nem lesz ebből semmi, nem semmi baj. Hanem, sőt, ezt fogja felemelni az életedet. Hogyha te megalázod magad az én kezeim alatt, azt mondja, hogy én megfelemellek téged. Én meg fogom áldani a te alázatodat. Meg fogom áldani a te bűnvallásodat. Meg fogom áldani azt, amikor te bevallod, hogy elrontod. Hogy gyere, gyere én hozzám, és én ezt helyre teszem majd. De, de sajnos ugye Izrael nem volt ilyen. Csak ne harcolj Isten ellen, ne harcolj az ő igazsága ellen. Menjünk tovább, 24-es verstől 27-es versig. Annás után elküldte őt, a kajafáshoz a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá, nem az ő tanítványai közül való vagy te is. Ő tagadta és megint csak azt mondta, nem vagyok. Főpap egyik szolgálja annak a rokona, akinek Péter levágta a fülőt, így szólt, nem láttalak én téged vele együtt a kertben. Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Nagyon jó kép. Kivel milyen tűznél melegedsz, Vagy milyen tűznél melegszünk? Péter ott volt, abban az udvarban, és ugye melegedett annál a tűznél, ahol Jézust vádolják. Ahol Jézusnak a, a, a halálát tervezik, és szövegetik. És... Ugye mindez hatással van Péterre. Ugye, ilyen környezetben van. És főleg, bárki, de fiatalok főleg, milyen környezetben vagy. Ez annyira lényeges. Mert, mert ez meg fogja határozni. És én nagyon örülök annak, amikor például péntek este itt vagytok, és mondjuk nem egy kocsmába vagytok, vagy nem, tudom, egy szórakozó helyen, hanem, hogy? A tehát nem valahol melegszünk, ott sütögetjük egymást kis kalácsát, nem tudom, és akkor fú, hanem, hanem itt vagytok, a legjobb hely, ahol lehetek. Nem az én, nem én miattam, hanem Isten miatt. És tudod, ez annyira fontos, hogy kivel vagy, kivel osztod meg az életedet, kivel az, aki körülvesz téged, és, és igenis, ezt válogasd meg. Nem válogatod meg az osztálytársaidat, és a többi sok embert, de, de azt, hogy a szabadidődet kivel, hol töltöd, az nagyon fontos. És, és ugye Péterre ez hatással van. De már tudjuk előtte, hogy az ima helyett aludt, igaz, ott a kecsemánéketben, ugye ott volt egy ilyen körülményben, ilyen emberek vették körül, valahol egyértelmű vált az, hogy Péter el fog bukni. Amikor, amikor így éljük az életünket, akkor ez és ugye távolról követi Jézust, ez a harmadik, akkor valahol ez magától értetődő, ez elkerülhetetlenné válik, hogy Péter el fogja Jézust, hogy megtagadja őt. De ugye Jézus megmondta ezt Péternek, hogy figyelj, Péter, ez meg fog történni. És, és a Lukács, 22-ben olvashatjuk ezt a jelenetet a Lukács 22, 21, 22-es versben. Nem, bocsánat, Lukács 22, 61, 62-es vers. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaámlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólol a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keserves, keserves sírásra fog. Ah, ez borzasztó lehetett. Ah, borzasztó, amikor elbukik az ember, borzasztó, amikor ezt felismeri, ah, és ugye amikor meg kell állnia ez miért az Úr előtt, hogy, nem oh, ezt elrontottam. Ah, és főleg egy ilyen embernek, aki annyira biztos volt önmagában, hogy hogy én, én megteszem Jézus, én meg, meghalok veled. Ah, de, de tudod, az, ami megváltoztatta Pétert, az, az Jézusnak a tekintete. Hogy amikor ugye Jézus ránézett, akkor Péter sírásra fakadt, ki, kiment. Hogy Jézusnak a tekintetében, hidd el, hogy nem az a, a nem az a tekintet volt, hogy na, ugye megmondtam? Vagy, vagy nem egy ilyen számon kérők volt. Hát sokszor nem, nem látjuk, nem halljuk, hogy nem látjuk Istennek a Tekintetét, Jézusnek a tekintetét, vagy Istennek a hangját. De szerintem, ezt már mondtam, hogy, hogy amikor Ádám és Éva elbukott, és kérdezi, hogy Ádám hol vagy? Én nem halljuk Isten hangját, mi csak látjuk leírva. De vajon milyen volt az úr hangja? Hogy ilyen mennydörgés volt, és hogy ú, na lapuljunk, és tűnjünk innen. Vagy, vagy pedig, mint egy atya, aki kereste az ő gyermekeit most hallottam egy Biblia órában, hogy, hogy, hogy a Igében a legtöbbször Isten úgy van ábrázolva, mint Atya. És ez olyan érdekes, ne? mint Atya. És ez mennyire fontos, hogy, hogy lássunk így, gondolkozzunk így róla. Ő egy Atya, ő egy apuka, egy Apuci, ahogy mi szólíthatjuk őt. És, és ez az, ami Pétert megváltoztatja, hogy, hogy Jézus nem így nézett rá, mint egy fedő, nem számonkérő volt, hanem ott volt benne az írgalom az ő tekintetében. Ott volt benne az, hogy én szeretlek Péter, és szerintem ez volt az, amit Péter nagyon összetörte. De Péternek kellett ez az összetöretés. Péternek kellett az, hogy, hogy, hogy összetörjön. És aztán ő így is maradt. Ő összetörve maradt. Ez jó, jó összetöretés, mert Isten aztán innentől kezdve Péternek az életében hatalmasan munkálkodik. Péternek az élete egy világító fákja, mert, mert Isten keze ott volt az ő életén. De úgy tudod világítani Péter, hogy összetöretett. Amíg Péter, én, amíg azt mondja, hogy én vagyok Péter, és mit csodan el kell Jézus kezében semmi volt. Nem, tudta, nem tudott világítani. Ez a Péter, ez nem Isten dicsőítette. Ez a Péter, ez nem volt jó példa. Ez, erre a Péterre nem lehetett rá, rá bízni nyáját, hanem ez a Péter egy, egy csak egy ilyen érzelmektől fűtött ember volt, ahol ha jó kedve volt, akkor jó, hogy jobban voltál vele, ha meg nem, akkor inkább menekült tőle. De itt Péter megváltozik. És tudod, ez az összetöretés, ez, ez egy jó dolog, ez egy, amikor Istentől, vagy Isten által töretünk össze, vagy Isten előtt töretünk össze, ez egy jó dolog. És hogyha a Bírák könyvéhez lapozol, ott látunk egy ilyen összetöretést a hetedik fejezetben, Ugye a az élete. A 16. verstől olvasom. 300 ember három csapatra osztott, mindenkinek a kezében egy-egy kürtet adott, meg egy üres cserépfazakat, és egy fákját a fazékba. Majd ezt mondta nekik, rám figyeljetek, és az cselekedjetek, amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt, én meg a velem lévők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt, az egész tábor körül, és kiáltsátok. Az Úrért és Gedeónért. Amikor Gedeon és a száz, és száz embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket és összetörték a kezükben lévő cserépfazakakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a három csapat, és összetörték a cserépfazakat. Bal kezükben fogták a fákjákat, jobb kezükben pedig a kürtöt jobb pedig a kürtök voltak, amelyekkel kültöltek és kiáltottak fegyverre az Úrért és kedeunért. Nagyon érdekes ez a történet. Mit látunk benne? Ott van egy kis cserép fazék, benne a kis fákjával. Elrejtve a világosság, elrejtve bennül a fény. És ugye hogy győzedelmeskedett itt Gedeon is a 300-as 300 serege? A 300. Ez nem az a 300 Ugyan, hogy ezt a cserép fazakat, ezt össze kellett törni. És ugye a mi, mi is egy ilyen cserépedény vagyunk. És Isten úgy tudja rajtunk keresztül világítani, úgy tudja megmutatni önmagát, ha ez a cserépedény az összetörik. És, és ugye? Mi volt ezeknek a katonáknak a kezébe? Kard, dárdák bajsok. Nem. Kürt, ez a cserép, edény is benne a fákja, és azt is összetörik. És ez a győzelem. Hogy aztán meglátja a, a, ez a sereg, aki ellen mentek a, a nagy fényt, meglátja, meghallják a kürtöket, és ugye megijednek, és ugye Isten egymás ellen fordítja őket. De ez a győzelmük. És ugye a te győzelmed, a mi győzelmünk is pontosan ugyanebben van. Össze kell türetnünk. Ugye meg kell halni magunknak, el kell veszíteni az életünket, meg kell feszíteni magunknak. Ugye Jézus nagyon sokat beszélt erről. És ha megtesszük, akkor győzünk. Erre az összetület, összetületésre ne úgy gondolj, hogy ez egy vesztesség. Ne úgy gondolj, hogy akkor egy ilyen béna leszek, vagy egy ilyen, ilyen fájdalmakkal teli, vagy egy ilyen nagyon szomorú. Nem. Péter nem hiszem, hogy egy ilyen ember volt. Nézd meg az apostolok cselekedeteit. Nem nem hiszem, hogy egy ilyen ember volt. Hanem egyszerűen csak meglátta, felismerte, hogy, hogy, milyen, mi, hogy milyen az, amikor, vagy mi, mi az, amikor Isten használja, és mi az Isten módja arra, hogy őt használja, és hogy igazán világítson. És tudod, szerintem ez, ez a legjobb dolog, ami történik az életünkben, történet az életünkben, hogy Isten dicsősége ragyog rajtunk keresztül hogy Isten használ minket, hogy az ő fénye, mert bennünk nincs fényeség, bennünk sajnos sötétség van, de amikor az ő fénye rajtunk keresztül vagyok, amikor, amikor Isten rajtunk, bennünk általunk munkálkodik, amikor azt mondják, hogy hú, amit mondtál, hú, ami történt, hú, abban láttam Istent, az annyira jó. És, és ez az, amire szerintem mind teremtmények, igazán vágyódunk, és amire Isten használni akar minket, és amiben otthon vagyunk, és ami jó nekünk. Hogy engedd ezt az összetöretést, ne féljedt amikor Isten, Isten, Isten összetör. Menjünk tovább, 28-as vers. Jézus kajafástól a helytartóságra vitték, kora reggel volt, vitték maguk, men, maguk, nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem, hogy, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Milyen érdekes, nem jó dolgokat látunk meg, Isten munkálkodik Péterben. Végül nem érti, nem látja, mi már látjuk. Jézus készül meghalni a világ bűneiért odaadja magát. Ugye az ő szeretete az, ami ott tartja őt, nem azok a kötelek. És itt vannak ezek az emberek, akik, mit csinált, nem mennek be egy házába, mert abban törvénytelenséget követnének el, de, de azzal, hogy elítéljék Jézust, hogy hamis tanukat hozzanak, hogy olyan dolgokat tegyenek a tárgyaláson, ami teljesen törvénytelen volt. Ugye Nem tanácskozhattak volna éjszaka, nem hívhatták volna össze a nagy tanácsot, hamis tanúk. Tehát egy csomó olyan dolog történt, ami, ami az ő törvények szerint is rossz volt, de ezt ugye simán megteszik. Tehát ez a, ez a külsőségek, ezek a vallásosságok. És majd ahogy mindjárt látjuk, ahogy Jézus beszélget Pilátussal, Jézus erre beszél, hogy az én királyságom, vagy az én országom, az nem ilyen. Tehát az, aki engem követ, hogy az az én királyságomban van, akinek én vagyok igazán a királya, az nem ilyen. Az nem ebben az igazságban jár, vagy nem így jár az én országomban. Nézzük tovább 29. verstől. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen. Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosz tevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta neki, vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényeitek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk ne, senki, sin, ö, senkit sincs jogunk megölni. 32-eset is még, így kellett beteljesedni a Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. És ugye látjuk újból ezt, a, ezt a, az egész hamis eljárást. Nincs igazi vád. Mivel vádoljátok? Nem mondanak semmit, csak azt, hogy hát ha nem lenne ellene vád, akkor nem is hoztuk volna ide meg. Tehát egy ilyen üres kifogásuk, üres fecegés az egész a zsidóktól. És ugye tudjuk azt, hogy hogy a, a A zsidóknak elvették a halálbüntetés jogát. És körülbelül, most keresem a jegyzetemben, tehát tisztus után 30-ban történhetett az, amikor elvették is a. a, a a zsidóktól azt a jogot, hogy megölhessenek, vagy kivégezhessenek embereket. Ugye ezért volt, ezért vitték őt Pilátushoz, ugye ezért, amikor Jézusnak azt mondja, és azt mondja Pilátus nekik, hogy hát vigyétek el, és ítéljétek el őt, ugye ők azt mondták, hogy nekünk nincs jogunk őt megölni, és ezért hozzák őt, ezért őt oda. Nagyon érdekes, ezt olvastam most, hogy amikor ugye, megtörtént ez, hogy elveszik a zsidóktól ezt a jogot, hogy, hogy kivégezhessenek embereket, akkor nagyon sok zsidó vezető hamuczolt a fejére, zsákruhába öltözött, és gyászolt Jeruzsálembe, és tudjátok miért? Mert azt mondták, azt látották, hogy Isten nem tartotta be a szavát. És, de van egy ilyen profécia, amit, amit Jákobon keresztül mond Isten, hogy nem távozik el Júdából a jogár, sem a kormánypálca térdei közül, még eljő a messiás. És miért érdekes, hogy Ugye 30-ban, Krisztus után 30-ban rómaiak elveszik ezt a jogot a zsidóktól, de Jézus akkor kezdi meg az ő szolgálatát. Akkor jelenik meg a messiás az emberek előtt. És ugye beteljesedik az az írás, hogy nem távozik el Judából a jogar, sem, sem a kormánypálca. Ugye azt gondolták a zsidók, hogy hát elveszik, nem, nem uralkodtak, nem dönthetünk, nem mi kormányzunk. Nem nincs még itt a messiás. De a messiás már ott volt. Jézus már ott volt közöttük. És ugye Isten betartotta az ő ígéretét. Az írás, ez mennyire, így, amikor így felismerünk, meglátunk egy-egy proféciát, az, az ilyen, ú, Isten tényleg mindig betartja, minden egyes profécia be fog ö, következni, és nem feledkezik el Isten semmiről. És ez bátorító, hogy akkor nem fog róla se elfeledkezni, és rólunk sem. És ugye itt van Pilátus ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben. Itt egy nyomás a zsidóktól, egy másik nyomás a Birodalom felől, a Római Birodalom felől. Nem a Birodalom felől, tehát nem a Csillagok van a Római Birodalom felől, és, és Izrael felől. Ugye a római Birodalom felől megvolt az, hogy, hogy békét kell fenntartania. Ugye ő a helytartó, legyen béke hogy legyen ott rend, és nagyon nehéz dolga volt. De, de ott vannak a zsidók, akik állandóan lázadnak, állandóan forrongtak, és, és nagyon nehéz helyzetben volt, hogy, hogy Pilátus egy nagyon kemény embernek írják le, aki nagyon nehezen tudott, tudta elfogadni a zsidóknak a, a, a vallásait, vallásosságukat. Sok összetűzésbe került velük, nem kedvelte őket, és nagyon nehezen hajtotta bele a fejét az ő kívánságukba, de sokszor bele kellett azért, hogy béke legyen. És ugye, hát neki ez volt a karrierje, hogy, hogy megtartsa ezt a posztját. Tehát egy nehéz helyzetben van. És akkor itt találkozik Pilátus Jézussal. 33. verstől, és mindjárt befejezzük. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, a Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya. Jézus viszont ezt kérdezte tőle, Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felállt, az én országom nem a világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te. Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való hallgat az én szavamra. Na, több elképzelés van, talán Pilátus nem annyira érdekelte Jézus, talán lehet hogy egy kicsit én arrogáns is volt vele. Nem biztos, hogy nagyon érdekelte az, amit Jézus válaszol neki, de biztos, hogy benne, hogy viszont Jézus érdekelte ez az ember. És, és az, amit az, az ahogy esetleg Pilátus kérdez, az lehet, hogy ilyen arrogáns, De ahhoz, ahogy Jézus válaszol neki, abban ott van az, amivel pilátus így el tudja kapni, amivel fel tudja piszkálni. És hogy valószínűleg, hogy Pilátus utálta, a, a zsidókat, az ő vallásukat és az egész vallásos rendszerüket azzal, ahogy jöttek, és az a sok probléma, amit okoztak neki. De nagyon érdekes, hogy Jézus azt mondja neki, hogy ugye az én királyságom az nem ebből a világból való. És, és aki engem követ, az, az nem így követ. Aki, aki igazán követ engem, aki igazán Istent követi, az nem ilyen, mint amit te látsz. És... Pilátus sok embert látott, Istent követő embert, ugye ezeket a farizeusokat, és valószínűleg az ő fejében ez lehetett, ez alakulhatott ki, hogy az Isten országa, az Isten királysága, az ezekből a rituálékból, az nagyon szigorú szokásokból és törvényekből áll. Biztos vagyok benne, hogy Pilátus látta az ő képmutatásukat, hiszen nem volt egy buta ember, és látta, hogy igazából ez csak egy ilyen más. Egy, egy szép külsőség, de igazából semmi több. E, és ugye ezért persze, hogy ez nem volt kívánatos. E, és látja, hogy egy igaz embert próbálnak itt most megölni. E, és látja azt, hogy itt vannak ebbe a külsőségbe, és nem okoz nekik problémát megölni egy ilyen embert, vagy bevádolni nála. Tehát hogy ez egész annyira visszás volt, annyira ellentmondásos volt számára is. És ugye az igazi királyságban azt mondja Jézus, hogy nem ez számít, ez a külsőség, hanem az, ami belül van, az számít. Ugye az ő királysága nem ilyen, hanem ott az számít, hogy mi van a szívben, hogy mit történik belül, mi történik a belső emberben. Ugye az a lényeg, hogy szereted -e Istent, vagy nem. Nem a külső mász, nem csupán a cselekedetek, vagy a szokások. Ez nem az a királyság, amiről Jézus beszél. És ugye azt mondja itt Jézus a 37-es versben, hogy mindenki, aki igazságból való, hallgat az én szavamra. Hogy aki aki ebben a királyságban akar lenni, ugye, ő neki önmagának kell királyát tennie Jézust, vagyis el kell fogadnia Jézust. És nagyon tetszik ez, hogy, hogy nem ez nem úgy működik, hogy á, itt egy és akkor tetszik, nem tetszik, és akkor nem, nem kapsz mást. Hanem azt mondja, hogy te neked kell elfogadnod ezt a királyt. Hogy ö, neked kell Alávetni magadat ennek a királynak. Ugye ez a király nem erőlteti rá magad, magát másokra, hanem neked kell, neked kell elfogadni, neked kell mellette dönteni. Ugye nem úgy működik ez. Ugye Pilátus volt így gondolt rá, mint ezzel evilági dolgok, evilági királyság, evilági vallás. De Jézus azt mondja, hogy ez nem ilyen, ez egészen másmilyen. És ha, ha nem akarod, hogy a királyod legyen, akkor ő nem lesz a királyod. Ha nem akarod, hogy ő feletted legyen, akkor nem lesz feletted. De ha igen, akkor ugye nekünk kell meghozni ezt a döntést. Nekünk kell őt behívni, hogy ő legyen az életünk ura és királya. És ugye ez nem a külsőségekről szól, hanem arról, hogy mi van bent az emberben, a szívében, mi van ott a belső emberben. És tudjuk, hogy Isten egy belső munkát végez elsősorban. Hogy belülről kifelé munkálkodik. Nem azt mondja, hogy változtassuk meg a cselekedeteinket, hanem hogy változtassuk meg, engedjük, hogy ő megváltoztassa a szívünket. Hogy ő bejöjjön. És hogy ő formáljon minket. De az belülről kifelé történik. És ott először megtörténik ez a változás. Lehet, hogy kívülről még nem látszik, de majd egy idő után kívülről is fog látszani. Ugye, és ez a királyságban, ugye, ez lélekben és igazságban történik. Vagy lélekben és igazságban járunk. Nem ezekben, nem elsősorban a cselekedetekben, nem, nem a, a külsőségekben, hogy most imádkozunk, éneklünk, Bibliát olvasunk, urvacsorát veszünk. Mert mind, mind még az is, ma is lehet külsőség. Még mi is, te is, én is eshetünk abba a hibában, hogy azt gondoljuk, hogy megtettem és jól vagyok. De ugye nem ez számít. Hanem ott bent ott van-e a szívünkben, hogy ő ott ő tényleg a király, tényleg uralkodik-e, tényleg odaadtuk-e az életünket. És Pilátus előtt ez a nagy kérdés. És majd látjuk őt elítélni Jézust, és ez nagyon tetszik nekem. Valójában nem ítéli, nem, nem Jézust ítéli el, hanem saját magát. Amikor azt mondjuk Jézusról, hogy ő ez vagy az, vagy emberek azt mondják, hogy én nem hiszek ő bennem, mert ő nem Isten, gondolt, hogy ez megváltozik, ez olyan múlis. <gül> hogy ő még Isten marad. hogy ő még ugyanúgy úr. De te, te veled mi lesz. Mert az, hogy te mit mondasz őróla, az nem változtatja meg az ő pozícióját, az ő, azt, hogy ő ki. De amit mondunk róla, amit mi hiszünk őrólla az viszont megváltoztatja a mi életünket. És ez nagyon fontos, hogy, hogy Pilátussal ugye mi történik itt. És fejezzük be 38-39-es vers. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miten ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. látok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek, nem ezt, hanem barabást. Ez a barabás pedig rabló volt. Ugye Pilátusban talán megmarad ez a cinikusság, hogy hát mi az igazság. És, és ugye másik evangéliumból aztán majd látjuk itt a később, jövő héten, hogy Jézus majd megkorbácsolja, látja, hogy, hogy, hogy ez az ember azért, azért különlegesebb, vagy, vagy nem, nem egy hétköznapi ember, és és el szeretné engedni, tudja, hogy ezt kéne tenni, de, de ugye nem meri ezt megtenni. Muszáj neki, nem muszáj, de sajnos ugye a, a farizeusoknak, a főpapnak a nyomására cselekedni, a népnek a nyomására cselekedni. És ugye felajánlja itt nekik azt, hogy hát mi lenne, ha elengednénk egy embert a szokás szerint. Ez a ünnepi szokás volt, hogy ilyenkor elengedünk egy embert. És érdekes, hogy próbálja az embert, próbálja az ember ugye valahogy, valahogy kimosakodni. De látod megint ez a két út. Vagy elfogadod Jézust a királyodnak, vagy pedig nem. Vagy nem, nem tudsz mit választani. És ez a Pilátussal ez a, hogy jaj, hát talán mi lenne, ha valahogy kijátszani ezt az egészet. Ugye Pilátusnak azt kell mondani, hogy ő igaz, és én nem feszítem őt meg. Ugye ő az, ő a király, ő a királyok királya. Nem, de vajon mi, te, én, mit kezdünk ő vele? Hogy elengedjük, hogy elfogadjuk őt, vagy pedig mi is belemegyünk ebbe a, ebbe a, a langyosságba, vagy ebbe a kompromisszumba, Hogy megpróbálok valami kiutat keresni, valami magyarázatot keresni. És mi történik? Ugye, egy rablót, egy igazi bűnözőt, engednek szabadon Jézus helyett. Ha valaki mondhatta igazán, hogy Jézus helyettem halt meg, akkor barabás az volt. Jézus tényleg helyette halt meg, de tudjuk, hogy igazából mi vagyunk, mi vagyunk azok a barabások. És, és ugye látjuk, hogy Jézus végig megy ezen a folyamaton. De nagyon jó dolgokat láthattunk ma szerintem, és csak is forgasd a szívedben mindezeket hogy, hogy ez, ige, ez az igazság, ez formáljon minket, és változtasson minket. Imádkozzunk befejezésül. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a mai délután. Kérünk, hogy tényleg a te igéd az jöjjön, és, és változtasson minket. Köszönjük, hogy az igazság, köszönjük, hogy az olyan, mint a kétélű kart, és azért imádkozom, hogy tényleg jusson el a szívünkbe, olyan helyekre is, ahova esetleg még nem engedjük be, ahova nem akarjuk beengedni, ahova mi is keresük a magyarázatokat, ahogy Pilátus. De Uram, hadd legyen ma az a nap, amikor azt mondjuk, hogy Uram, itt az egész szívünk, itt az egész életünk, itt vagyunk, és gyere, foglald el a trólt, foglald el a helyet, és uralkodj bennünk, és és vezes minket. És köszönöm Uram, hogy, hogy igazából ez az igazi élet, amikor te vagy a szívünk trónján, amikor te uralkodsz, amikor te vezetsz minket. Én imádkozom, Uram, hogy mi előttünk álló héten hadd tapasztaljuk ezt meg, hogy hadd azt meg, hogy milyen az, amikor te uralkodsz, milyen, amikor, milyen az, amikor te vezetsz minket, milyen az, amikor, uh, amikor a királyok királya megy előttünk, és milyen az, amikor, uh, amikor neked engedelmeskedünk, és kilépünk hitben, és megtesszük azt, amire, amire Te hívsz minket. Hogy milyen az, amikor, amikor engedünk az igazságnak. Milyen az, amikor beengedjük azt a szívünkbe teljes mértékig. És Uram, hadd lássunk Téged ezen a héten, és, és használj minket. Imádkozunk, Uram, az elkövetkező péntekére, hogy kimegyünk a Rába partra majd evangélizálni koncertezni, hogy használd azt az estét, és hódíts meg ott, Uram, sok-sok embernek a szívét, Ültesd el az igédnek a magjait, és kérünk, hogy öntözd azt meg, és kérünk, hogy, hogy ments meg, Uram, ott életeket, és használj minket, Uram, a Te kegyelmedben, a Te akaratod szerint. Erre kérünk, Úr Jézus, a Te szent nevetben. Ámen.